أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفتت ولكن الله ذو فضل عل العال민 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتل للذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا, ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقدرته ولكن الله يفعل ما يريد <coughs> مقصد د سوره بقره بیان د تلورو مسلو دم اوله مسله اثبات توحيد دوایا مسله اثبات در رسالت دریمه مسله جهاد فی سبیل الله تلورو مسله انفاق فی سبیل الله سلورو برخو برخه تقسیم دی اول برخه سل ایتونه وا پاغي کی اوله مسله ان اثبات د توحید بیان شو په درو باب نوکیم دریم برخه دويمه برخه یو سول یو نه يو سول شپګه و پوري وا باغې کې دويمه مسله اسبات د رسالت بیان شو او غنها اعتراضات او جوابونه ورکړه کوم اعتراضونه چې پر رسالت د پیغمبر علي سلام باندې دل او اخره کې نفی د شرک فعلي راوړه په دويمه برخه کې چې د توحید مضمون کامل شي بیا آیت نمبر یو سول وا نه آیت نمبر 253 204 کوم چې په چما تردیزه پوری دا درېم برخه دا په دې برخه کې درېم مسله جهاد فی سبیل بیان شو <تصفح> او تلورمه برخه دو 250 تلور 250 تر اخیره پوری دا په دې برخه کې اول کې مونږ د جهاد مانوي جهاد کوشش تم ويل کیږي او جهاد فراختیا تم ويل کیږي چې الله په دین کې کوشش کول یا د الله دین ته فراختیا ور کول ته جهاد ويل ده جهاد څلور مرتبې وی مرتبې اوله مرتبه جهاد مع النفس دیمه مرتبه جهاد مع شیطان دریمه جهاد مع مال کفار منافقین او څلوره مرتبه جهاد مع ارباب ظلم ول مبتدعين د دې څلور وړو بیا خپل خپل قسمونه چې په کې دا ټول قسمونه د څلور وړو مراتب جي جي او د یار چې په هغه باندې او تفصیل شوي بیا د جهاد د مراتب بیان شو یو تفدای منزل ویل کېږي درمیانی منزل او آخری منزل دریم تویل کېږي ففی منزل کې درې خبرې ضروری دي یو د مجاد تربیت دویم د ملک اصلله او درم د کور اصللا په درمیانی منزل کې د میدان د میدان جنگ اصول او قاعد بیاې او آخری منزل کې دجهات نه ورو چ په کاردي د غ اصول او قاعد بیانی کږې پخریر سرتونو کې په دی صورت کې آیت نمبر یو سلوواویا کې اول کې اولنی آیت کې آیت نمبر یو سلوواویا کې لسی پتوونه بیان کړم دپاره لپاره د تربيت د مجاهده د لپاره د تهذیب تهذیب الاخلاق چې په خلاصو صفاتو کې پند صفاتونه د عقيدي سره د اړیکې تعلق ده او د پندو صفاتونو تعلق د عمل سره ده کله پندغه پند پاکیده پاکيده کړه شینو انسان به غیرتي بوزديلي ختميږي او پیندسې صفاتونه چې په عمل کې یو مجاهد راولي دا ابتدایي صفات دی دا د مطلب د کامل صفات نه دی پورا یعنی لاسې په دې برخه کې راوړا چې دغه پیندسې صفاتونه په عمل کې راشي نو د انسان د به سستی ختم شي په آیت نمبر یو سلو آتا وینې نه آتا ته پوری د ملک د ساده پر سیاست مدني د پاره چلور قوانین شروع کړه چې یو قانون الکساس من الظالم دویم قانون تقسیم الاموال بل قانون شرعي دریم قانون حكم الصوم لارتباط النفس تلورم قانون انهي ان الارتشاء دا تلور قوانين د ملک د اسلام لپاره بیان کړه آیت نمبر 29 کی داوا د دا دې برخه چې وقاتلو فی سبیل الله او دره آداب وسرو ورکړه بیان کړه یو ادب چې د الله لپاره کی جهاد کوي بل مقصد د لپاره نه کوي د الله دین د لپاره د الله دین د بلندی د پاره بجهات کوئ او د الله رضا د پاره بجهات کوئ بل مقصد د پاره به نه کوئ دویم ادبییان کو چې الله و قاتدونونه کوم هاا سب جهات کوي چې تا سره ججنګېږي مخالفت کوي او دریم کسان دریم ادبی دا ورکو بیان کوو چې لا تاته دو زیات به نه کوئ بیا د شوبهاتو جوابونه شروع کړه اوله شبه داوه چې دا څنګه دین ده چې په دی کې د جنګ د جدال خبرې دي د کتلو د غارت خبرې دي جو وینسا کتلیکاو وینی تلیکاو لاسونو بندونه تنوی پڅټونو باندې ویا فسوره انفال کې خوبیدغه الفاظ راځي دات څنګه دین د چ په دې دا خبره الله کوي مداغه جواب الله ور کړو چې اشد من القتله بلکې دا جواب په دو پم دغه غږی دوه کې دا الله بیان کړه چې الفتنه اشد من القتله یو په 203 نمبر آیت کې او یو زل پایت نمبر یو سول کې چې دغه خطرناک شيخ کاری خو د قتل نه زیات خطرناک شي چې دغه فتنه ده چې فتنه کې کفر ده شرک ده فتنه کې الہاد ده نن سبا خو الہاد په تیزی سره روان ده یعنی الہاد چې بالکل دین مذهب منینا نو ملحدین چې موږ ته ويو خو نن سبا ډیر په تیزی کې روان ده ځکه د غنور عیسایت د يهودیت د نور نو کوفری عقیده چي دي داګه دونو پته زای نه دي خدغه عقیده پته زای روان دي دي تا ورته نور عقیده نو فتنه او الله عام شي که جهاد نشي او خپل د خپل عقیده دفاع ونکاي د خپل ایمان دفاع ونکاي او د خپل د هر قانونینو چې مسلمان ته په کار دي چې د د لاند جون تیر کې د غي دفاع ونکاي دا د اول شوبه جو او دیمه شوبه داوه چې په جماعت کې کوم من جنگ شروع شي بیا س دا غي جواب وو کوڅ بجومات کی ته خپل دفاع کوا یعنی جنگ ته مشورو کوا کو کپتا ما جنگ شروع شي به ځند نبر مجور او به خپل دفاع او خپل دفاع او خپل نه راباندي درې م شبہ آیت نمبر یو سل درې نه وی کوا چې تر څو پورې بو جنگی گو دا غي جواب وو کو چې وکاتلهم حته لا تكون فتنه و یکون الدين لله ترغه وسرو جنگی ترڅو چې فتنه ختمه شي کفر شرک د دوی پروګرامونه او غلبہ داخت منشي ترغې پر وسر و جنګې غي او خاص د الله دین الله تپات نشي مطلب د الله دین چ غالب شي په نور دینونو باندې باطل او عقیدو باندې ترغې پر وسر جهاد کوي زکه دا د دین حق ده حق پر کار د چ غالیبي نو باطل باندې منځم چلوره ما شبا آیت نمبر یو سلو چلور نوي کېوا چې په اشور الحورم کې هغه تلور میاشه د عزت چي دي په هغه کې څوک کوم باندې حمله وشي جنگ مسلط شي او دا غي جواب وکړو چې که تاسو باندې جنگ شروع شي مخبر دفاع او جماعت غوته آیت نمبر 29 کې ترغيب او انفاک ته مال لګو ته چې مال ولګوي کما ورو نه لګوي جهاد به ونشي او جهاد ونشي مخبل قانون به حلاکت ته ورزې په دنیا کې به هلاک شي او په آخرت کې خاصم تبعید وي آیت نمبر 29 نه د اوسه ومه پوره د هج بیان شروع د پار د ترغيب د جهاد چه حاجی صاحبا جهاد خو حج خو که پیسه مصرفه بدنم پا تکلیف که پا حج که تکلیف و باس یا مساپری که او چه او رزه او جهاد که مساپری ده بدنی تکلیف ده ماری تکلیف ده ده موقع کنه پتول دین که نوزه ده کم خبره ده چه نیم دین مانه و نیم نمانه کم عبادت چه درده پوریوی آغا که او چه کم عبادت درده پوری نی آغا نه که ده خود یهود صفتو ده خود یه چتا سو کې داسې فاده چې نیم منې او نیم نه منې ځان يهودي ولې جوړه یاي ولذينا امر ادخل امر ادخل فی سلم کافه په پوره دین کې نه نوځي دا نیم منره او نیم نه منل دالاره پرې آیت نمبر 209 لسورس کې زجر او تخويف دنیاويو 212 لس کې تزهید من الدنیا یعنی بیرغبتی شوق ختمي ال الدنیا نه او آیت نمبر 243 کې نقطه د مشروعیت د کېتال یعنی نقطه و د دی چې الله ولی جهاد مشروع کړي یعنی ولی جهاد لا جواز ورکړي فرص کړي د نوقطه بیان کړه چې الله و دین یو دینو پخوا پوښه کوم خلکو په دې دین کې اختلاف جوړ کو او د شیطان په لار باندې خلک روان شو نو د شیطانی لار باندې کوم خلک روان شو د هغه خلکو دفاع لپاره جهاد فرص کړي د هغه خلکو خپل دفاع, دفاع کوي او آیت نمبر 244 کې تشجيع و چ زکه دخل تاسو په 212 سم د جهاد د فرض کې دو نقطه بیان کړه نمبر 214 سم کې تسجیه ورکی چېرپ جهاد کوم تکلیفونه دي زخمونه لګیږي تکلیفونه لګیږي لوګی تند به تیرې ما سیرې به تیرې او مسافرې به تیرې او د ګرمېش په به تیرې جهاد کوم تکلیفونه مصیبتونه بندونه به شکننج کېږي په نور تریفونونه بهتهلاویږي اوله بیا دو سوال کې تجیی ورکه چې دا تقریبه تیر نه کوي حب ته منته خورجن نه ته تاسو غمان کوي چې جنت ته به داخل شي نه شه دداخلیر ترتو چې دغه تلیفون هم تیریکي نه وي دغه تکلیفونه په خواو په غمرانو تیر کړ او دغ تاسو بهیم تییر ووي آیت نمبر500 نوروسته د کور د اصللا دپرهه اتللس شروع کي او دا اتلس کوانین راړي راړي تریت بر دو سوه یو څل یو څلوي وخت فورې او آیت نمبر 202 څلوي وخت کې الله ا د نورو احکامو د بیانو ترغيب بیان کړي د نورو احکامو ز بیانومه آیت نمبر 216 کې ترغيب ورکوي اوسغه اصل مسله چې د برخي وا جهاد په سبيل الله اغه طرف ته تا وکړه آیت نمبر 23 کې ترغيب شروع بیا جهاد لا چې ګورې او ځجره ورکړو په ترغيب سره متقاسرینو تا یعنی یو خاطر ترغیب ورکړي د جهاد لپاره او بل خواد زجر ورکړي متکاسرینو ته یعنی سوست خ... خلکو ته هغه سوست خلک هغه چې په جهاد کې مرګ غني چې مرګ په جهاد کې رنه نو الله هغه خلکو ته هغه خلکو ته زجر ورکو او ترغیب ورکو جهاد لا چې په جهاد کې مرګ نه ده مردا لا پلاس کړي کاله غړو جهاد کې مرګ دراولي او کاله نه غړو په کور کې وبستر کې پروتي مرګ به تراوري ما غ بمبر وګرځي د مرنه مړبشه نو مرګ چي د الله پلاس کړي په جهاد کې نه ده آیت نمبر 244 سلور سلويخ کې د الرحمن په نوم باندې چړې ده کنه دایم مرګ د پی جنومګه خود دا طریقہ شروع کړو شروع کړه شي بیا شي اکثر په اخر کې د نوم نې منسرہ خو به مې به هم حاضر وو لہذا کوز کم ملګرم ده او نو ويم ده مسافر هم ده نو درې دي طرف ته سوچو کی د اندې کې چې او بیا لاړ شي او بیا اخرہ کې مخسر نې اکثر نوم سر فاجري کې نې بیا البته موږ پوره خوزه به هم نوم ویل کوم ځم زه خیر ده پروا نه نو کته مسله ای هغه مسلې ده نه حل کی خدا شه کې چاول کې راشی کې بیانې بیا اخرہ کې نیم راشی بیا اخرہ کې بیا موږ سره نې وکړت موږم غډ وړ شو چیردا وو و کنه نو دو څه ترور سل ویخ کې بیا دویم ځل لپاره داوته دی برخه شروع کړه چې وقات لو فی سبیل الله وجهنګږه الله پلارکه جنگ نه ونډار شي او او که د جنگ پر, پر, ان پر خلاف پر وړ کې سراغ نو ولاو ان الله سمعون علیم د جهاد په خلاف الله عزت ز پویما اوریدونکو مپویما او یاره په خلک باندې ته وی زه ورو دن کې په یم زه دا عبادت ده دو سو پنځه سلويخ کې به ترغیب ورکو انفاق ته مال لګاو ته زه که دا مال لګاو ځان لپاره خده دوا سو تلور پنځه نهست شروع کیږي فضلته په جهاد په مضمون کې دن ننم دو ځلې یو ځل آیت نمبر 59 کې او یو ځل آیت نمبر 105 کې ترغیب ورکو انفاق له د چې ان مال ولګول شي په جهاد بکيږي د خولي جهاد بکيږي د چې مال ونه د نفس سره مقابله به کېږي کی چې مال و لې د چې مال نه لګ نو ته جهادو څ جادو د نفس سره شیطان سره دکه شیطان خو انسان د ف نه دا فقر ان شیطان شاطانه ی دو کومل فه به دغه برخه کې و را شي شیتان تاسو ی د فکر نه غریب نه چې مال ملګ او په کار ب او الله وی چې وولګوه نوته ترغی ووررک انفااقله چې جهاته ټمې کېږي چې لو و لګئ یت تمبر دو سر شپ سر ویخت نه وروستته او دا د د روانه ده دغه خبره 26 نو ورسته دغه کوم مثال شروع کړو چې د امیر اطاعت نه وکړي او ترغیب ورکو اطاعت د امیر له چې د امیر دغه خبره په دی واقع من منو تاسو تروزی یو خبره دروزی چې د امیر د جهاد لپاره د شرعي امیر شتون ضروری ده د امیر نه بغیر هرڅوک ځان ځان جهاد نه شي کولې د اداغه جهاد به با باطلي کيو چرې jihad کوي دا غا لپاره دی او امیر د بیات لاندې jihad کول ضروری دي دا یو دویم خبر دا زکه د خلک راغلي دی پیغمبر ته ویلي امیر مقرر کړم د دې کې دې اشاره ده چې د امیر تکرری ضروری ده jihad د لپاره بغير د امیر یعنی بغيره تنظيمه jihad نشي کېدلی او بغيره تنظيمه بجهاد و وشه به څنګه ځان ځان له ټوک jihad څنګه به وکي بس له لخ... ختم بشي ز ډیر نډیر خودکش بووکي کفارو باندې چې خودکشته به با کفارو باندې وو کوزان دی والو زو کوزان سره پيشپک کافيران مړکړه نو زه jihad خو شو په کفارو باندې خو ختم شویم نو او پتنظیمی شکل کې جهاد وشي نو زه یو کس به یو قسم جهادو کې نور په کمین کې کېني نور به یو با یو به سموځنګي کې بل بل کې سموځنګي کې څوک ماله لګي څوک بچي ده نور امور دا کې په تنظیمی شکل کې ودا جهاد برکات دیري فایده وی لري سمره وی لري نتیجه وی خي او ځانګړي جهادونه دغه سمرو نتیجه هغه خنوي هغه باطل دی هغه لا تا قبول نه ده یو خبر ده دویمه خبره په دې واقع کې دا کوي چې زجر ورقي یا غچاله چاغه د امیر اطاعت نکړي د بنی اسرائیل د قوم واقعي شروع کړله چې غويته راغه پخپله د جهاد جذبيه اغستيو د جهاد شوق اغستيو دیو جنا چې دوی دوی د قرون نوې تل شويو زامن نو جدا کړی شويو دوی په دې باندې ورسدل پدې نتیج باندې چې موږ ترڅو جهاد نه کوو نو هميشه به د غسي کمزوري وي هميشه به د غسي مون خلک وې او ټکې بم راضی په کورونه بمباسی او بچی بلانابو زی په پدینه تجارت دل چې jihad اخیری لار ده jihad کوونه ځان به کامیاب کو پیغمبر لراغه چې موږ امیر مقرر که امیر نو پیغمبر وته وی چې ګوره وسخه jihad نشته امیر نشته کنه نو jihad هم نشته نو زنه jihad نه کول ګناه کې خو مبتلا یي او قامیر مقرر شي او بیا تاسو د امیر اطاعت مونږ کو نو دوه ګونه یو د جهات نه کولو او یو د امیر د اعتات نه کولوګونه نو بیا دا دا تاسو داالله هل اسیتو من کوې کوممل ک تاله الله تو کاېلو بیا د جګ نه کولو تان لرې ځکه د جګ نه کولو ګنا خو بیا ډېره بیا ل الله و تاسو چاغ امیر مکرر شي د جهادو کوم د تو وکي او بیا تاسو جهادو نه کوي د پهغه صورت ک بیا د ججن نه کولو تان لرې د نه کولوګنا ته ځان ټنګوي شيغاړه کېګ د هغیله دوی وتيو ولینا تمنګ پورې شاندوي موږ مان تکلیفونه راغله او تمنګ لوي چې توان لرې خامخایلرو جنگ وکاو امیر مقرر شو ته دوی بیا په رکه دوی سرکښه خلکو سرکشي په دوی کې غالب و او سرکشي ولې غالب کیږي سرکشي ټایم کې غالب کیږي چې عملونه شي خام اوس او تاسو قران ته ناشستیو موږ تاسو قران اورو دنیا په هر کونج کې یو چپدی اله مان زمن عمل نوی مونږه بسرکه شی غالب کیږي بخا وردا عالم سړی ولی سرکه شی د امینه مولا ولی زیاد سرکه مولا چې دی هغه بیا کومکار کوي نو امینه بیا یو په لس درجه زیاته کوي د ګنا کار ولی چې داغه پر وړه کې هغه پویوي عمل نه کوي خپل نفس نه اصلاح کړي شیطان سره jihad نه کړي نفس سره jihad نه کړي داغه نفس نه وی اصلاح شیطان نه ځان بیا د امین ډیر سرکه شی اغه بیا دونه ظلم کوي چې आम्ही بیاغه ظلم نشي کوله او د دې مثال نو خوښه مونږ تاسو د پاره موږ تاسو نو هغه ټم کې انسان سرکشي ختمي کې چې د عملو کې عمل څه مطلب چې د ګنا نه ځان بچ کې عمل شروع کې الله چې تو ته تو وي په دې معنی عمل شروع کې نو بیا د سرکشي د باوی کی. او د هغه اطاعت د الله او د رسول هغه بیا مخه د کې رازي د د خلکو به کتابونهخواوتاتله پ غمران وتاتله خو دوی عمل نه کوو د عمل د نه کولو د وجهه دوی کې سرکشو ډېره وه د ک تاسو غواړه چې په مونک هم سرکششی وي او همیشا مونږ د خدای کتاب لغاړه کېدو او مونږ د یودو غونتون نشو، شواخ تبان شي د عمل به او سرخام خا کوي که عمل نه کوي د آداب لحاظ نه کوي د عمل لحاظ نه کوي نو تاسو دغه ناسته سید دغه یو حق بم اداشي چې قران د کیناسته ای زایو خبرم واورې دي اكيد بم څنګه څه پاک شي خو بل نقصان بداره روزلته عمل بو و نه کوي عمل عمل نه کول و وجهه متاثو کې سرکشي زیاته شي اول زه ما کوي که زه ونه که کبه تاسو ونه تاسو کې د ټول انسانانو عمل وړ دې ضرور ده تاسو څه کوي چې قران او عمل بنکو مانه زه ما بخو دې بخینه عمل چې درڅو شروع نه کوي عمل چی مطلبه؟ مطلب چې الله د تشنه منی کړی د غنه من نه شي او الله د تشو کومه تکړه هغه وکي لکه منزونه شو پین او ټول نوول پینځه وخت بیا فرضې روجي دي بیا صدقې دي بیا ن... بیا ورپسې نفلی مونز نه شو نفلی صدقې شوې نفلی روجي شوې د انسان پاکي کار کوي دارنګې ا د غنونو نه ځان ساتل دي د وغونو غنانا د سترګو غنانا د لاسونو غنانا غلط میفلونو نه غلطو ملګرو نه غلطو خلکو نه دین بزان ساتل د حرام خورونو بزان ساتل د عمل دي او سر اوس نوري خبر يم دي اغه و تاسو اور او کوشش وکو چې ځان کې راول و د خلافه نه بوغز نه کینی نه غیبت نه د ټول بیا د عمل شوی نه د شړېو کی بازو ځان وساتې او بازو من عملو نو چې کړه تاسو دام شروع کئ نو سرکشي بم دباویږي د سرکشي هغه چوکم فکټر د هغه د بمدباویګي او د اطاعت چوکم جذبه د هغه بدر کی زیاتیګي نو یوهود غوته په بیانه کیږي تاسو نو دوی که سرکشي زیاته دوی وي چې دا خا امیر نه دا خو نسب کې کمزوري دي غریب دي نو پیغمبر وته وی چې ګورې د امارت د پره غريبي او مالداری نه چلیږي او نسب نه چلیږي امارت د پره درې صفته نه چلیږي یو چې الله ورکه دی الله څو ورکه ای ان اکرمکم من الله اتقاكم الله غ سره غوره کوي چې غمو متکیم پريزګاری یعنی خپل علم ماندی عملی هغه سره الله غوړ د الله پنيزمنه غوړ نو دا متکیم ده پريزګارم ده الله غوړ کړې ده خپل علم ماندی د عمل شته یو دویم د مشره د پاره د امارت د پاره درم دویم, دویم شردار چا عالم وي پدینی عمر ماندی پویږي دنیوي عمر ماندی پویږي نو دغه ځا په تم شته او دریم ده چدې همت বাহাদুর ده جسم نه مراد دلته বাহাদুর دي جسم مراد نه مراد ده چې غټ باډي لري کل کل به وسړ غټه باډي لري لکه همت او বাহাদুরي په کې نهي هغه بڅکه هغه غټ باډه والا د هندوانو پهلوان بڅکه شهور قران یو واقع ذکر کولوي وم با مخکې به د اندرشیر چو په خبره د اندرشیر کې هندوانو سېدل دا د هندوانو علاقې غونټه وا او هغه ټیم کوم غالبا د زرگران غونټه وا نو همیشه په ډاکوان راتله دا زيبې لوټلو او خلک به موجلو مطلب نو دوی هندوانو مشوره وکړه چره یو پالوان نسو چې پا دا ډاکوان نو خومو ساتي کنه نو دوی یو پهلوان ونیو پکړایا باندې او پهلوان ته وی چې بس موږ ډاکوانو منا به ساتي غلونه او زمون امداد بکې پدې کې پهلوانو ته وی چې بس تاسو خلاصې ده غره د دا حفاظت نه زستا زستا سوې فاصت کوم کو زمای یو شرط دی مال بو خوراک خپوره راکوي په خېټه به ممور مور نو هندوان او ته وی چې مڼه دا خو حسانه کار دي نو هندوانو بغلا ټول میاشت خوراکونه ورکول خو خيسته خوراکونه لکه د میاشت په اخر کې چې ډاکوان راغه نو پالووان بوډو پالووان سه په خراټي به وهله هندوانو به چې وز په را راجګي مقابله وکي او په پالووان جګي مقابله وکي نو ډاکوان راغه خپل کار را وکولاړو پالووان مغه سودره نو چړه ډاکان لاړه پاراان را شو او چاارې و قتل و دا کار راغلی وو نو هغه کوم شونو چې پاتې هغه د ماات که د و چ وه چ شو یو دوکان به ړ دوکان به مات کوو بل دکان ته برورونونه ال ته بهشي شيې شي پاتې ويغ به دماتې کړي نو ځانه به اندوانو پالاوان د انانو پالاوان نه دی چې د ټټ باندې هو موړ خو په বাহাদুর نه دي بدن باندې خو خده خو په বাহাদুর نه دي د کی دا صفته دي چې دي په বাহাদুর هم دي همتي دي په جو ان دا لري صفته د کیشتا نو دا خبرم حل شو نو بیا یو سرکشه خو بلې شو به راوچول چې نه دغه قانون نشته فیصله په سمانی کوي داغه مسلم الله حل کړه که دوی دخوا هغه تورات او د مثال اسلام اثار چ کوم د هرروونه علی سلام هغه عمل کو خو اوړي ځان سره په صندوق کې پرون مو واقعې ک کړه دو سره خو نه وه دا مغ نه به فیصلې کول او هغه بیا کول نو الله ورته ووي چې په هغهه صندوق به فریختې تا سر را بس او دغه صندوق پر راړو کې به د د نهښي د د تا سوبه قبول کئ چې هغه صندوقم راغو هغه کې تورات او بقایا آثار د موسی او د هارون علی السلام یی دا غوی د جون چکم آثار ور حدیث تم آثار ویل کیږي ځکه حدیث د پیغمبر آثار د کنا دغه کړونی دی یا افعال دی یی اقوال دی او یا دا غا تکریر دی تکریر سم مطلب چې پیغمبر استم یو کار لیدل او لی هغه منغه ل پاته شوی نو حدیث تم آثار ویل نو ځکه د پیغمبر اسلام آثار دند <coughs> صندوق چراغو حضر تعالوت مکرر شو امیره خبر اخلاس شو جنجال ختم شو او جنگ روان شو اتیاز زره لخکر جنگ تا رووت و تایار شو ده حضر طالوت چو ده خو نیک انسانو پویا انسانو بهادر انسانو زکر خواله امیر مکرر کرده و ده پا دی پویدو چره ده خلقو ډیر دی خو ده اغدا اندوانو پالوانو کیسه ده ده به جنگ وقتی بدا سستی که ده خ اوس زه په دو یو امتحان کومه چې که خلک ته د اوي او اعتات نه کوون ک خلک هغه پاتې شي بس او, کرا خلق او, او که خلک چې کوم هغه ضررووبه یعنی غلی کوم لنده خبر دا ده نو هغه د پارې او امتحانو په د لکار باند دی ته ویلې چې مخکېیر را روان دی که د نیر نه چا اووب اوسکل په ډکهه خیټهغا به زمونږ د خخر یا به پاتې کېږي به او چا چې اونس کلی او زمون د خر یو لپه رخت چې یو لپه اوسکو خیر دی بس خل کو چیدې احتیاظ ضروري کې درېسو وديار لس کسانو دا اطاعت کو دا خبره د امیر ومنله او بقایا نور ټولو چیدې هغه د امیر اطاعت نه کړو هغه پاتشو او د درېسو وديار لس کسان روتل میدان لا راغه په دې درېسو وديار لس کې بازي دسي کسانو چاغو چا یو لپه وبس کلوي صرف نو هغه کې لګ دا رسخت مننه عمل کوو د وجنه لک سستی ورک راغله خدوی اتحاد کړو د امیر بیخی, و بیخی او بینو اسکلې دا بیخي غره عمل وي افضل کار بداوې خدوی بیا غرسخت باندې وی چرزا د یو لپه جواز وشته کنه نو غا رسخت ته وکتل روبور باندې راغو وی چې لا طاقت نن اليوم بجالو ته جنودي ته وخت لخر دے د سه موږ د دره سعوديال سره جنگي گو نو غا چاچه یو لپه بم نو اسکلې وي وتوي چې کم من فئه قليلهن غلبت فئه كثيرهن نا دا خبر مکوې هميشه ډېر واره تاریخ کې ډېر ځل لک خلګ غالب شوي دی پړي رو باندې دا خبر نه دا چې هميشه په ډېر خلګ غالېبي کې نه لک خلک بم لک په تاریخ کې غالب شوي دی پړي رو باندې خو باذن الله پوکند الله باندې والله مونږ سره دی یره ګای ما ان شاء ورزو پې تر دې پور دا سبق ورشي و نو ني سبق یو چیکلا جنگ میدان مقابل لوری ته مخامخ شو دغې واقعزیکر کوي او اخره کې شو د غې اکزی ک کوي لم ما او هر کله چې مخامخ شو دغه هضر تعالوت د چکم لکارو دا درې سولس نپه لم ما بررزو او چې مخامخ شوه ل جالو ته جالووت سره ووجوددي او دغ د لکارو سره نوقالو ویل دوی د مجاهدی نو جرب بهنا وره زمونګه افریقغالی توی کې پمنګ باندې رهو وره پمنګ باندې صبرن کلک والے صبرن مضبوطی یعنې منګ باندې صبر بارانو کې څه مطلب کلک کې زموږ رونه مضبوط کړي ته صبر نه مراد زموږ مضبوطواله دي ځکه زه چې مضبوط شي مقدمو نه مضبوطی او زه کې چې ډار راغو رونه وبېله مقدمو نه خپل شاته تختی بیا نو ربنا ورب زمنګ افرغ علينا توی کې پمنګ باندې رهو وره پمنګ باندې صبرانا مضبوت ده مضبوط دمونونه کلک کله دغه د رو پهمونږ معرانه ولی ځکه د روپ پهمونږ مع راغو زمونږقدممونونهمون چې د ټګ نه شي وثیت قد دامن نه او کلک کې زمون کمونونه سر نهل کومل کافرین او امدادو کې زمونګه په خلاف د قوم کافرانو کله دوی خلاب زمونږ امدادو کې دکه دی پودل چې مون کمم ی سباب کم دي مس راوتي ی ځکه د امیر کار ب. چ فیضا اعظم تا فتوکل علی الله قران وی په سورته ال عمران کې براشي چې کله امیر فیصله وکي بس نو په توکل پالماني کوي ردی خو فیصله کړه وجه jihad لزو کنه نو آلتا مینس کې بس بغیرته اطاعتونو کړو ډیر خلک پاتې شو کم خلک روي تل اوس خدای امیر فیصله خوشي ونه لهدا دوی دوی دا جنگ بخامه ښه کوو پاتې کېږي نشو د تعداد د وجهنه نو دی وس الله لڅ کوي سوال کوي الله لڅ یا الله موږ کلک مضبوط کی ګوره په دې ځکه چې تو خبرې په آیت کې مونو تاسو دین رهو باسه یو چې دا تنظیم په اصول کې په سورته عالم عمران کې د تنظیم پنځو اصول بیان کید آیت نمبر یو سلو 29 تر آیت نمبر یو سلو 16 پورې دا پنځو اصول د تنظیم کې اولنۍ اصل دارې چې غړي به موحدینی چې تاسو تنظیم جوړوي په تنظیم کې مو مشرک نه پتنزیم کې به د غیر نظر غیر نظریه والا شړې بنه پرېګدای موحد به پرېګدای چې دا ایمان یو الله باندې وی یو بلګره په صورت بقرہ کې د دې برخه په شروع کې آیت نمبر یو سلوا ویه کې هغه لسیفتونه چې کله بیانول او پاره کې هغه پندسي په تونه د عقيدي سره داغه تعلق هم ویو کنه چې د مجاهد تربيت د پاره لسیفتونه بیان کړه اول صفته شو چې تؤمنون بالله ایمان راوړی تاسو په الله باندې اولله سیفت توحیدو توحید منلو په آیت نمبر یو سروا بیا کې چې من آمن نیک نه ښاګه د ایمان راوړ په الله باندې دا ایمان دا چې د خیر او شر مالک الله ده د مرګ او د ژوند مالک الله ده کاله وړي نو مال به نقصان را ورسی کی کونه وړي مال یې نقصان نه چره را دوی ولا دوی کې دا صفات او په دیره سعودي عربستان کې دا موعدین او دوی دا ایمان چې رب زمونږ ګټو و لري اب کېږي دا غو غوړي شکست ممتلیکل مهم بشو شي کس نو خرب او کاغه موږ کلکینو موږ کلکې دي شو دا یو سیطه د تنظیم د اصول هغه په دوی کې موجودو چې هغه شاو ایمان په دیره سعودي عربستانو کې ایمان موجودو اورنسی فت د تنظیم پارا چې ضرور د د تنظیم د غورو دپاره پارا هغه ایمان د توهید دی هغه په دوی, دوی ک ځکه سوال چا نه کوي الله نه کوي الله له سوال کې چرب بنا رب بنا رب بنا دا نو چې باوره او ورېږئ ځکه د دوخو دو د پیغمرانو اولاو د دوی نسبډیر کوي وو ناسبیم کوي په پیغمبرانو او په دې د لخر کې پیغمبرانو موجود دي داوود علیه السلام پکې موجود دي په دې لخر کې په دې درې سو ديار لسکې په دې کې حضرت شمعيد علیه السلام موجود دي نو مو پیغمبر حضرت طالوت هم پکې موجود كلا حضرت طالوت خو ولي خدای کنا قران کې نوم راغلي دي او خیادت شوی دي نو ولي خو خامخا د یکینی 100% وليده نو دکی ولیم شته پیغمبرانم پکشته نو پیغمبران <coughs> پی... پیغمبران نو سوال کوي سوال چان کوي الله نه کوي یو خبره دا دویمه خبره دا چې وسیله کې الله ته شو وړاندې کوي زمو استاد خو اكيد چې په وسیله کې موږ ته کوو بابا الله وړاندې کوو بابا الله ته وسیله کوو چې یا له دې بابا د برکت د برکت زما کارو کې دخمن مېتابه کې دې بابا د برکت بچی را کې دې بابا د برکت یالا دا مشکل می حل کې دغه تقریب مې و باسې مې مو تاسو خدا دعا کو کنه خودی خپل هغه اولیا خپل هغه پیغمبران په وسیله کې الله نه ودان کی ابراہیم علی السلام اولاد د خلکه د موسی علی السلام په اولاد کې دی د یوسف علی السلام په اولاد کې دی د یعقوب علی السلام په اولاد کې دی خو په وسیله کې الله څه ودان کی د خپل پلارونو نيكون چې پیغمبران دی اولیا دی هغه الله کې نه ودان کی چې یعقوب علی د برکت د دشمن نموږ غورا د دبراhim السلام دپ اقتهفت فتح برې را کې نه په واصلله کې اللهله د الله صفت وړانددي خام او د قیده صحی قیده دا ده چې واصلله کې به د الله صفت الله له وړاند کې زوا به الله له نو وړاندې کې لکه وګورې سرې راګور نهمه سپاره کې یت نمبر یو سلو یو سلو اتیا یت د دوروکوو سره یت دی د نهې سپارې دو روو یت نمبر یو سلو اتیاولله اسما او حس ااسما اوخصنه او خاص الله لدی نوونه خکلی خکلی خسته خسته نومونو دي د الله نو ف او با مثالو کې دا لانه په نومونو سره ام دا د غواړ دا لانه په سره د الله کولی نوونه دي رب د رب د اللهلی نوم دی که نه نوم سره الله ن سوال کي چې ربنا ور به زمونږه ته زمونږ د شکست او د فت مال نو یا الله منږلهفت فتح کې په دوی باندې د رب صفت د رووبیت الله له سی ل کوي چې رب به رب نه الله هم یا الله ال هم د دلهی صفت دی اومونږ سوال کوو چې الله هم یا الله یا الله نو دا رزق ریزق وواړی والله ل یا ضااک پرده پزان را وستل غواړې په و کار کې یا ستار شفا غواړ و یا شاف پوه شو دارنګې دشمن روب د دربانې دشمن د په خطر کې لوې یا قهار الله لمونې دکنه د لمون الله ولا وسيله کول نه کول نه سوال کوه صحیح عقيده ده ځا او دا وسيله کول نه کول د نیکانو خلق او او د نیکانو خلق او زوات ذاتونه وسيله کول نه د مشرکانو کار دي خان دا کېده اسلام د سي عقيده نه ده د نه ثابت نه ده بدوي مې سپارې باخره کې مونږ څوي چکړه د پیغمبرانو د ابراهيم عليه السلام هغه چې بیان چې ختم کینو اخره کله څوی دویم سپاره اخري نه پاڼو ګورئ تدویم سپاره اخري پاڼم آی او اخري آیتو ګورئ دا اولی سپاره اولی سپاره اخري پاڼه چې تل قومتون قد خلته دایو تولګه او د پیغمبرانو چې یقینا 130 مخ دین مخکې د ابراهيم عليه السلام د اسماعیل عليه السلام د اسحاق او د يعقوب عليه السلام بیان 130 مخکې آیتونو کې مدلته لاوي تیل کومتتونونه دا یو ټولګ او د پیغمرانو قد خلط چقین تیر شو, دا دا تیر شو. لحا لحا دی نه دا د پیغمرانو یو ډلهوه تره شوه ل ما کثته دی پیغمرانو لوي اجر ما د امالو قبت چې دوی کډی وو دوی کوم عاممال کړی دو به غ اجر میلاېږي لهکومه او تاسو ل اجره ما د هغه لو قسب چې تاسو وکړه تاسو ددي پیغمرانو په عملو نه شي بچ کدللی چې ددي اولیو د پیغمرانو عامال معظان وج غور نه شي ځان غورله په خپل عمل به بچيږي ها ولكم ما کسبتم او تاسو لبي هغه عمل اجر د هغه عمل کسب تم چې تاسو وکړه ولا توس الون اما كانوا يعملون او تاسو نه پختنه کیږي اما د هغه اعمال كانوا يعملون چې دا, دا پیغمبران عمل کوون کی تاسو نه بده پیغمبرانو د عملونه پختنه نه کیږي شې دوی عمل وسيله کړي او کنه نو نه به جماعت جمعات کی بناستی او د موځ کې به څه دعا چی کوي یا الله وې وی په دی ناس تو کې د چا کبول قبول شوی داغه په وسیله مان زمونږ مونږ کبول کې نو د بل تخپل آ... د خو آسان خبر ده زه به مونږ د کومه څوک چې چو مونږ کی زه به مونږ یا الله د عمل دو نه نظام مونږ یا الله زمامونږ په حساب کا هغه خبر وي و ما میره مره درګړم داغه حساب ده ما مش مره زم درګړم د نور په عمل مان نه زو ورګړې د قرآن له موږ او چا به یو قسم څوب یو قسم تکلیف کی څوب بل قسم خو بیام ناس به قرآن لا تاسو هډیر تکلیف کوي ټوخيږي تاسو سینېډی خرابې دي څوب یو تکلیف کی څوب بل تکلیف کی وي خو قرآن لا بیام ناس دي او سړی لا خو ټیوی ته ناس دي خو پیغمه او هغه وی چې یا الله به داخلك ناس او د دې د عمل د برکت ما م په ورګټکا ما لم د دې ثواب رو بخې او مام جدي مام په دې حساب کوم د عمل به وشي دا بالله کبول شي دا خو بیا سانه کار ته عمل وکوه او نه کانو خلکو عمل الله لو وړاندې کوه نو دا عقیده د اسلامه کید نه دا صحیح کید نه دا قران او حدیث لایڅوکم نه دی نه دی دلیل نشوراند کوله ها چرته کمزوري احاديث براوڑی ضعیف احاديث براوڑی موضوع احاديث براوڑی چوکره احاديث کراغری دي اگر حدیث چ سند یو ګور یا ب ضعیفی یا ب ځان نه ځان نه بجوډ شوی موضوع ابي صحیح حدیث بنې پاغه باندې ته د ایتنا به ایت نه و سره پدې باندې بویښ یو دویم bazie مشركان چې دی اغا زوات عله وړاندې کوي په وسيله کې یا له پلانکی بابا د برکته یا له پلانکی بابا د په وسيله باندې یا الله د پیر بابا د برکته او د لوی ځوان د برکته نو په دې معنی به الله نه سوالونه کوي خپل مشکلات به الله نه غواړي دا غي حل به الله نه غواړي نو د دلیل د چو خو چې الله موږ تاسو په دې وکم کړي په حدیث کې وړه پر صحیح شړایي وسیله کې درې قسم شیونه دي یو خپل عمل الله لپاره وسیله کې وړاندې کوي شي خپل عمل جائز د چلا لپاره وسیله کې کی. وړاندې کیږي په دې معنی د بخاري شریف د بخاري شریف حدیث ته چې درې کساند باندې سایلونه په یو غار کې گیر شو په یو مصیبت کې گیر شو خپل عملونه درې واړو خپل عملونه الله وړاندې کړي الله غار نو باسي دی او دا حدیث ته نو موږ سره خپل عمل الله له وسيله کوي شي د بوخاري د حديث شریعه په دیمه دلیل ده یو دویم چره د الله نمونه الله له وسيله کوي شي لکه دا اوس چې ما ایت راول را د سورته اعراف آیت نمبر 78 دا خپل عمل دا د الله نمونه الله له وسيله کوا ولله الاسماء الحسنى الله خپل نمونه دي پرته منفدو په دا انا پرته منواله هغه الله له وسيله کا او درم چې یو نهک سړی وی نهک سړی ژوند دی اغه نت دوا وغوړې دا جایز ده نکست اړه ده اغله توه چماره زما پر دعا وکه چې الله مال شفاره ک دا جایز ده د دې معنیه احادیث ترې عمر رضی الله عنه نبی علی السلام وی چې یا عمر ستاسو زمانه کې ک ا هغه راشي اغه نومره نویره شوغه لوی ولی چې هغه راشي تاته او داغه نه زنده پر سوال وکه اغه دا اغه زنده پر سوال وکه سنو څونیدو مور د پاره چې پیغمبر اسلام دیدن راکړه ا پرېخه چې صحابیت درجه د مور د پاره پرېخه نو هغه چې د راشی نو هغه د اغنه بیا ځان د لپاره سوالو کا دا رنګ ابن عباس رضی الله وتا د عباس رضی الله د نبی اسلام سره ساکه هغه ته عمر رضی الله راغله او تو ویل چې ته مونږ کې او اويسه كرني خيرو سين اويسه كرني حضرت اويسه كرني رحمت الله ل دایو نیک سره تر شو لري د پخپل ژوند کې کوله چې پیغمبر اسلام وګوري او د صحابه صحابه په درجه کې ځان راولی خو د مور د پاره د صحابيت درجه نه ځان محروم کړ نو اللهو پیغمبرستان ته د خبر ورکړو نو عمر فاروق رضی و او زمانه کې بیا د اويسه كرني راغله رحمت الله له او د بیا مدینه او مکه نو د نیکانو خلکو دعا چیرې اغم دو غوختل شي دا داونه چې یا ته زما لپاره سوالو کوي الله نه خدا نه چې مرشي او به مرل راځي او چې زما لپاره د زما وسیله دا او دا زما مشکل حل کوي بابا تا نه غواړم ته د الله نه غواړه خوخه چې د خزی بلاړی قبر له نو البته په دې کې به سروي جوړوه نو په سروي کو به سر په دې سروي کې به سر روان نه واسي له او به بابا تا نه غواړم ته 146 کې الله نه غواړې او په خپل راکې خو به زې تا نو دا دا دا, دا موږ اکیدې په ما ولما برازور جالوتا او ارکر چې مخامخ شو جالوت سره او جنودي او داغه لخر سره نو قالو ویل دوی د مجاهدینو چې رب بنا ورب زمنګ نو وسيله کی چې شو وړاندې کئ الله نوم رب د الله نوم دې د الله لپاره وسيله کی وړاندې کئ او الله نو سوال کئ چې را دغه دوخمنان تبا کئ چې رب بنا ورب زمنګ افریق الینا توې کی پمنګ باندې رورې پمنګ باندې صبرانه مزبوطیا د ځړه مزبوطیا وثبت اقدامنا دا یو قسم دا تاکید دی واده چې موږ معنی در ډمو مضبوطیا راټوي کې راوړې دي چې در ډمو مضبوطیا د لپاره خلې دواده مطلب دا دواده سره وی خو خود واده نرب افیغالی نه صبره نه وړه به منګه توی کې روورې په منبانند دی صبرن مضبوطیا د وړه وثیت اقدا او مضبوط کې زمونک دمونهونصور نل کومل کافرې نه او امدادو داو کې دمونګه په مقابل د قوم کافرانو کې په خلاب د قوم کافرانو کې چې کمزوری نه شوته نو مفسرین لې اوه چې خدایت واو ری خواه فحظمو نو دوی شکست ور کرو جالوت, جالوت لخ کرلی شکست ور کرو بیزن اللہ پاوکم دا اللہ بانده دوی خو لگو ها ازباب هم لگو ها پا خو جالوت ډیر مضبوط کاری دو لیکن شکستی او خوڑو بیا ما خو ب ځکه د الله ام دا الم دادو که نه ب الله پوکم د الله باندې وقتل آو دا د جالو او وجهلو دا د اسلام جالو ته دو د اسلام را شوغ جاوت چې د دوی مشرو د ښه هغې وجهو په فسیین ل کې وای چې پوخواوه دغه اولو لهکارو کې به اول کې خل مینس کې به دو درې قسان به دل بیا بل لښه جګېدللی نو دا جالوت چې د اعلانوکوو دا ډیر پوره په کې پټو سره په زرو ک پټ سررف رییکاري دی نور مکمل چره کمربان نه کوئ نور چې مکمل په پز... رو کې د جاود پټو نو د چې د اعلانو کو چ روځ زما مقابل زما مقابلې له او دا, دا, دا السلام سلام د مقابله مقابلې رو د دا د اسلام چ د پې شپه غورونه وه هغه ډیر کوي و پالوانان و دا دا د السلام چ د ډیر کمزوره د بنیله ح نه ی نه وچ به نو <تصح> <تصح> دورتوي د چکرا جنگل راتله نو حضرت تالو چره د داز تالو زومم نه خد د داود علی السلام حضرت تالو چره به دل خپل لور کړی دا بیا حضرت تالو چوفات شنو به دا بادشاه شو برحال نو حضرت تالو چره دلوي داود علی السلام له چت مزه توړو کیاله کی, کی د ورونه دشت کنه واست په ورونه لاټ شي وسه په لوانانم دی او خو جنگي تجربه لري ته پاتشه دوتوي دو ناز خوزم م م نو هرکې ډیر اسرا رې وو کو نو زه تالو چرې د لوې چر زده دیمه سره لاړو د شپونو د وګړې چرولې نو دی دیګ دی ګډبو سره بتا سري یو کسمه ها غوي مشنوز یو کسمه هغه غولکه کونتي کنه چاغي مېس کیتیږي خلکیږي هغه بیا ته تا وی کی تا وی کی تا وی کی چې یو سره چرې دا پریدو هغه تیګړې دومته تیزی سره چیلکه لکه ګولې چې په تیزی سره چی نو د چې په دې کې د ماهر او داوود عليه السلام زګا سپونکې ونې کړې زات ماهر او پدې شي کې په دغه وسلکه یو کیسه یو کیسه مستادر کوم وړه وونتي نو دا واستې ځان سره غستې داوود عليه السلام او دا لخر کې روان دی نو چې دغه تو جالوت اعلان وکړ زمام مقابله له روزه داوود عليه السلام مقابله وروته نو جالوت تو کې نه مړا تو کمزورې صحیح پهلوانو باسه زمام مقابله دا ته زمام مقابله وکړ پهلوان پریده نو امیر په حکمانه وروته نو جالو چې نو خبره کوله داوود علی السلام دغه دغه مشکزه چې وا د تا وکړ تا وکړ تا وکړ کی تیږي پاو یا تر پاسه پاو تیږي د کی کول کی او د ور خوش کړه د استرګه منځ کې د استرګه سر بانده. نو ټول بدن پټو درې جالو په د استرګه ویشتو دا تیګا ته سر باندې نو جالو په ځی باندې ورو غردو دو شو چې مردار شو لخر چوک تو چې زمو مشر خمر شو نو په لخر مانی د دې خلکو روب راغو او منډه کړي دوی ورپسې شون چې چوکې وجل شاوې په کې اخر کې وجل او نور لخر ټول و تختیدو او شکستی وخړو وکړه داود جالو او جالوت او وجلو داود علیه السلام جالوت لره و عطاول ملک او عطا الله الملک او ورکړه الله دی داود علیه السلام ته بادشاہی والهکمت او پیغمبری به ورسته پیغمبرم انشاء الله پیغمبری مورکړه او بادشاہی مورکړه د حضرت جالوت زوم شو دا امیر چو نو ځکه حضرت بیا مور شو نو بیا بل څوک نو دا بچی مچی زومیو نو دا بیا دا په تخت باندې کینستو بادشاہ شو بلاغه <سؤال> پیاو سليمان عليه السلام کين اسودغه نه باد نو عطا الله نو ورکړه الله دي داوود عليه السلام ته بادشاهي ول حکمت او پیغمبري وعلمه مما يشاء او خود نه وکړه الله داوود عليه السلام ته مما دا غڅنه یشاو او چخوا خواد الله دل الله زرا يعني وس بنا على نرمكړه واللنا الحديد سورتي حقوقه لگا سورتي صباح دو وشتما سي پارا سوره سبا چې دل الله څه ورکړه داود علی السلام معجزه التا بیان شوی دي سورته سبا ایت نمبر لس لسم ومرکو دا دویشتمه سپاره ومرکو والا قد اعتینا داودا من فضلا او په دقیق سره ورکه داود علی السلام ته خپل طرف نه فضلا غورا واله اغوره والد او چې یا جبالو حکم میکړیو چې او غرونو او وی بماهو تابیدار شي داوود علیہ السلام سره الا غرونو ته حکم کړیو چې داوود علیہ السلام د داوود علیہ السلام تابیدار شي غرونو دغه تابیدار وو وتویرا او مارغان ته میو حکم کړیو چې دغه تابیدار شي والن نه له حدي ده او نر... نرمکړی داود دو سلام دپره وسپ نه او وسپ نه پهګوتو کې وسپ او سختې د پهګوتو کې به کو شوه لکه نرمه لکه فم غونتی د ربر غونې بهده چې کوخواه به تاولله خو بهله نرم د د پګوتو کې دا د موجوه ن نه له حدي ده او نرمړی مونګه د د پااره او ویلی ته موګه چې اننی عمله چې جوړهوه ساب زره اغا جنگی لباسه وقت در فی سر ده او اندازه کو و پکڑو که یعنی جنگی لباسه و ده اونو به اندازه کوله وله چه اغا توره یا غشه پاقیمان اثرونه که وعملو صالحه اوعمل که ونه که خپلا گتا بکوله خاد اود علیه السلام ده اغا وسمان زره او بادشاہ چاو خپل ګټې کوله پر روایتونو کې راضي و چې دودل اسلام الله امتحانو کو او ورځ دوود اسلام به د شپی و او ګرزیدوبه خلکو ن پښتنې کولی چې تاسو بادشاہ چا څنګه دی تلیب شته مویبت شته مشکلات شته تو خلکو چې زمون باید ډیرر سړی د ډیر ډیر ډیر عاددل انسان د ډیر اصاب داره دی او دی به ب معې مطمن به او چې زخه دی په ملکې و امو اماو لو انصاف قم دی نو یا ورځ جبريل <سؤال> السلام <سؤال> د انسان په شکل کې دله د شپې مخامخ شو دا کله شپې ګرځېدو خلکو نه پوښتنه کوي بازارونه کوڅو مو سکب خلکو مشکلات تکلیفونه او قتل د عمر فاروق رحم دغه کارو پیغمبر السلام هم دغه کارو ګرځېدو نو جبريل السلام د انسان په شکل کې راغوتوي چې بادشاہ خوړل خسرې دي خو یو غلط کار پکېښته داوود السلام په دغه ټیم کې حیران شو چې بادشاہ خدا خپلو چې ما کې بتو کوم چې دوی وسمه ت بیانوي علاده خیر کی وڅې اپ د بادشاہ کی و اپ داري بادشاہ کی چې خپل لږټه نه خوري خپل لاس لږټه نه خوري بس حالکه جایز و د پاره چې بیتلمان تنخا خوڑلې خو د خرڅخاتو کنه عزمت سو چې خپل لاس او عالم خپل لاس لږټه وخوري ځکه پیغمبرانو هميشه خپل لاس لږټه خوڑلې ده خام نو په دی وجه باندې داود رسول الله راغو او الله له پجړه شو چې یا الله زخو ما ته خو ډیر کارونونه پس سر دي زه به ګټه څنګه کوم دما د د یو حل روبااسې چې زخپ لاس ګټه مکه او د ملک دغه کارونو په مخېسمه تو الله ته اوسپ نرم کړله چې د اوسپ نرمه شو ته د خر سر دا ستا د ریزه کو ذریع نو علمه نو عالم ول او لما واورسه طولامبی ه دا هث په ممبرانو من ډیر بیاوي وای چې عالی چې د پیغمان وا دی ته دا پیغمبر, پیغمبر او د پیغمبر ووو که پیغمبر وو د خپل لاس ګټه خوړله کده اميانو ګټه تا نه استو مله سه به زه په څخرم تمار خنيم للام خنيم زه به وي خامخه اميانو لکېنه جمع جمعي ور کوم خپل لاس داود الله اسلام دونه ګټي مواري نه وا خپل لاس ګټه خوړله عالم ته په کار چې د خپل لاس ګټه وخوري عالم صرف د حکومت تنخواه جایز ده د عوامونو خو تنخواه بيخي جایزه ده خا د دوی چې وې چې عالم ته تنخواه جایزه ده په شريعت کې فقہ کې اغا سر کې تد حکومت تنخواه ده چې د یو قسم د حکومت نوکرې چې حکومت دې سبا څنګه رلي کې څنګه رلبزي جماعت لې کې جماعت لبزي او قبلو وظیفه ورکی بل وظیفه لبزي نور بده دیخ... نو هغه د حکومت تنخواه دا خاطر تنخوا جائز ده عالم د پاره چې د خړې شي ودلتا علماو چې دغه مسالې نه جائز کړه چې موږ د پاره و جائز دي چې موږ د تنخواه و خرم د عامیان نه نو بلې مسله بیانې دل بند شو دا غو نقصان روي ته کوم نقصان دي هک مسله نه توحید نه بیانېږي و آتاه الله الملك او ورکړاله سليمان داود عليه السلام ته بادشي او الحکمت او پیغمبري وعلمه او خودنه وکړاله داود عليه السلام تم ما د هغه څنګه یې شاو چې خوخه و د الله یې هغه نرمیدل ولولہ دفو ان لائن اوس نقطه بیانې د مشروعیت د کتال چې جنگ مې ولې فرص کړي دي نو غوړ دارې چې ولولہ دفو الله او کچري نه وې دف کول د الله ناسه خلق کړه بعض هم بعض د دوی به بعضه کافيران بعضن په بعضه مجاهدینو سره یني کچې تعالی jihad نه وې فرص کړي پو مجاهدینو منه الله کافرانو نه نه دفعه کوله فل فسدات الارض خامخه تاباشو به وزمکه زکه فتنه به ام شوه کنه کو تو کفارو پرا تکسر خو فتنه اميږي بهي اميږي له افغانستان کې وا بهي امه وا فحاشي امه وا کومه فتنه په افغانستان کې نه وا یکومه فتنه په نورو ملکونو کې د مسلمانانو نشتره ولی د جهاد نشتره نو فتنه امه وا نو چې فتنه امشي د الله عذاب راځي زمکه به تباکیږي دا الله عذاب چرشی ارت تباشی نو لفسدتل ارض خامخه تباشو به زمکه زمکه به تباشو زمکه چې فتنه راشی نو فتنه سره عذاب راځي عذاب سره زمکه تباکی نو الله وی زم جهاد فرص کړو ته غالب کیندله او بیا د کفاره مقابل کې جهاد نه وې دفاع سیستم نه وې نو بس بیاو به غلطی اکیدی غلط نظریي او غلط عملونه به حیي فحاشی غلط پروګرامونه عام کوله لکه روس چې کله غالب شو نو د مسلمانانو په ملکونو کې تاجکستان، ازبکستان، قرغستان، ټول مسلمانان او ازبک ازرباېجان د غځي کې څه تی ونه کړه، جماعتونه وران د د مسلمان نوم کې د مسلمان نوم کې خوستو باندې و چې نوم د مسلمانانه کې کې خو له اذان په تیزمنه پابندي و پښو دا روس آزاد شو نو زو سنه ته جماعتونه جوړ شو جملې خلک روان شو چین کیو کو را نو سامانونه باندې تعال نه جمعه ټولونه باندې پابند دي ا خپل <سؤال> ا خپل ارته تربیته کی په کمپونو کې ورسته نیو رکی چې بیخی آینده نسل لبیخی د اسلام نومو نشان ورکی چې جوته یاد نه پوه شو په سپن کې په اونډلس کې اتہ څه وکاله زمو مسلمانو حکومت <متحك> تر شوی دلته لیکن الته نه د مسلمانانو نامونشان هم نشته ولی جهاد مسلمانانو اخره کې ونه کړ دفاع ونه کړله نو سپینته الله واغستو او هغه کې اوس نن سبا د مسلمانانو نومونشان نشته یی هغه ځای خلک چې مسلمانانو د غو نوم نشته رسیدله وسالته ټول کافرانو شوی دي ځکه باځ خلک هغه کې وشل شو قتل شو او باځ خلک د روب د وjene غلی پاتې شو نو اخرې چې پاتې شو هغه انده نسلونه امره سه غلی پاتې شو ټول عرض د نوويره شوه واللهوي وله وله دف الله کچرې افغانستان کې جهات نو شوي دا دو ه دا اوس چ کوم جهادو د تیر چ کوم جهادو دا نوې شوي د ونه بهې ح به و یا به کمونستان و ټولټول به کمونستان د حرییت بهمون ک لا نوته خو کمونستان نهخواله وجګورو بیا دا بله فتن راغه دموکراسی کې پډیسی ظام دا راغو نوکه دا نو دفه شوی نو پاکستان لو اوسو وره که نور ملو مسلمانان لووبور نه خ په کې ګځي لغړې پوه شو دموکراسی د نه و وی وی وی وی آر آر آر آزاد دی نوسخوا همد لارو آاد نهري شریت لاندې به جوون کېله فه تل اردو خا مخته شو بهز مکه ولاکن نهله لیکن الله زو فض دی فضل جهات ل فضل وي ا جهاد م چې دله فرس کړی دی او د په مجادون منه چې کاافان د فکومه د فضل دی. ولهکن الله زهو ف دی نه لیکن الله خوون د فضل دی عالی په مخلواتو باندې تلک يات الله دا ونه د الله دی نطلوها چې لولو موږ دی لره صداق د پغبره ل سلام چې تو دا خبرې ځانه نه کوې دا زما حکونه دي دا زما تونونه دي چې تیلولې په خلکو باند دی ت الله دا زما د خی خبرې نه دي او دا زما د خواش خبرې نهدي چې زه جهات تم شوک دی مجهات باره کې لګیا نه دا الله تونونه دي چې دا دا تا تشر کو واض کوي تیلکات الله دا تونونه د الله د نلو لولو موږه د لاره په تا باندې بل ه کې چې ه شي چې حق دی توحید حق د رسالت حق دی و نه کله او یقین تهخواه د پیغمبرانو نه تځان نه خبره نه کوې د الله خبره دو ته مخی رسې تیلکه و دا پیغمبراندي ک رسلو دا مرسلی ینه ته د پیغمبرانو نه دا پیغمبرانو, پیغمبرانو کاله سوی تل ک رسول دا پیغمبران فضلنا ورکړی مونږه بعده هم بعضی د دوی الله باو دینه په بازو باندي منهما بعضی د پیغمبرانو نه منغه سوق دی کلملاو چې خبرې کړې وې د الله سره یعنی موسی علی سلام ورفاعه بعده هم درجات او پورته کړې من پورته کړې او بعضی د درجه کې بعض علماء یو کیسه معجزه ورکړي او بعضی بل کیسه معجزه موسی دا دا دا دا یا د بهز چې لاس بغل کې ن نه با سرو راغ لاس د را دا دغه مزوه لاټ نه ب مار جوړدو اج به جوړی دغه مزوه دریې په می کې دو بیل کړړی دغه مزوه کې کې او برو با سر الله سره په دنیا خبرې کړیوي مخامخه دا دغه مجزوه د نبی اصلا مجزی قرآ د نبی م غټه مجز د پلو شو یو د نبی رسول معجزې چې تیګو سه خبرې کړي د نبی رسول معجزه چې سپوګمې په مینس کې دوبې لکړي ده د نبی رسول معجزه چې سردار الانبیاء ده خاتم النبیین ده دا ټول پیغمبران درجی دي پیغمبران ټول افضل مخلوق ده په مخلوقاتو کې څو مخلوقات دي یو جاندار دي یو غیر جاندار دي المرس پوګمې دا ټول غیر جاندار دي تیګي پاڼې و غیره د غیر جاندار دي او یو جاندار دی چې بای کې ساده د مونږ انسانانو، زناورو، فرښتې او جنات و غیره بیا پدی جاندارو کې بیا پدی غیر جاندارو باندې جاندار لفظیلت الله ورکړي ورواله الله ورکړي بیا پدی جاندارو کې انسان درې مخلوقات الله ورواله ورکړي فرښتې ملایکی او جنات او بیا پدی درې جاندار ځکه د عاقل دي دوی تعالی او غنور جاندار دي خو اکل لاندي ورکړي بیا په دي اکل مخلوقاتو کې پر دریو کې انسان لاله ورواله ورکړي بیا په انسانانو کې الله ورواله پیغمبرانو ته ميل او اول پیغمبرانو کې بیا اوله درجه د نبي عليه السلام ده او بیا د نور پیغمبرانو لاندې ورفسي نو تل ک رسولو دا پیغمبران دي فضلنا چې ورکړي مونږه بعض هم بعض د دوی اعلی بعض په بعضو باندي یو پیغمبر معجزات ورکړي نو بل مې معجزنه ده ورکړي دا یو پیغمبر معجزات بل پیغمبر معجزات نشي کېدلې بوشه دا الله نه دا ورکړې د نوح د د صالح عليه السلام معجزه دا وني د غر نه اوخه پیدا کړې دا او مغه ټیم کې بچیم پیدا کړې د غر نه د تیګینا دا معجزه نو الله وی بازي پیغمبرانو په بازو باندې غرواله ورکړې دا غرواله په کول کې نه د صفات کې ده ها دا نه چې یو پیغمبر غره دي او بل پیغمبر لا نه ده نه یعنی یو پیغمبر په یو معجزه کې غره دي الله سره په خبرو کې موسی عليه السلام غره دي دا بل نه ورکړي جونديب ايسه عليه اسلام مړي ب جوندې کول دا معجزه الله بل پیغمبر نه لې ور کړې په دې کې اسلام عليه السلام غوړه ده د خټې نه بیمارغه جوړو آی کې به پکووارو او هغه جواندې مارغه بو شو د خټې نه دا معجزه ايسه عليه السلام تعالی بل پیغمبر نه لې ور کړې نو تل کر دا پیغمبران فضلنا ورکړې موږ بعد هم بعض د دوی اعلی باودن په بازوباندې منهم بعض باز د دوی نه منغه سوق دي کله خو زمنګ په نس یو شيخه موږ به عزت او تعظیم د ټولو پیغمبرانو لانو فریکو بین ادم منهم موږ به فرق نکوم په مزه پیغمبرانو کې په سور په د اول کې تیر شو او په صورت په دې د دې کې به شي چې پیغمبرانو موږ څنګه فرق نکوو لکه څنګه چې د عيسای السلام موږ من جنگ کوو دغه سے په موسی السلام کوو دغه سے په پیغمبر اسلام کوو دغه سے جنگ موږ په ایبریم السلام کې بيزتي وکي زموږ د لپاره ټول پیغمبران په عزت کې یو شې نه تعظیم یو شې من همه بازه د دنیا مناغه دی کل کلم الله چې خبره کړې و د الله سره ور افع او پورته کړې ول الله بازه دوی پدره جو کې درجات په درجه جو کې نبی اسلام درجه ډېری لوی دي ټول پیغمبرانو بیا ور پسې ابراهيم عليه السلام دي دغه درجه لوی ده بیا ور پسې نوح عليه السلام دي بیا ور پسې موسی عليه السلام دي او عيسى عليه د څلور پنځه پیغمبرانو د غټو وآتینا ایثم د مریمه او ورکړه ومغه عیسی علی السلام ته چ زوی د مریم بی بی او البینات واضحه دلایل توحید و آیات ناو امزبوط کړه او مونږه د دل ربی روح القدس په جبرئیل امین سره انی جبرئیل جبرئیل علی السلام به د عیسی علی السلام سره 24 غنټه به ګرځیدو دغه حفاظت بکوو نبي عليه السلام د خو بكل خل راتلو وهي براوله خود عيسى عليه السلام سره 24 ګرنټي واخ او ايدناه بروحه القدس او مضبوط کړ او موږ دلاره په جبرائيل امين سره دغه موضوع ولو ازبي بیا د فرس کېدو د جنگ د جهاده د جهاد مې ولو فرس کړ دغه نقطه بیا بياني ولو شاء الله او کته خوخه وې د الله جبري ایمان مقتتل الذين نو جنگ منوي کړیا کسانو مم بعد پس چې پس د دوی نو د پیغمبرانو نه ینه د دوی مننن کو بجا مجاهدین و جهاد نه وکړې خو علاوه جهاد مزا کفرز کړو چې جبري ایمان ما نه دی لازم کړې ایمان هر هرڅوک خود مختار ده هر په خپل خو خماني چې کوم نظر یو غواړي اغه نظر منی پغې ایمان وکېدل لري نو علوی چې کله د صحیح عقیدې نه د صحیح ایمان خلق وا وختل او د شیطان نظریاتو طرف ته لاړه نو اختلاف پیدا شو د مخالفین سره خامه خا جنگ او جګړې خوې او دا غوې نه په دفاع کې لای مازه جهاد فرص کوخان ولو شالله او کته د خوخه وې د الجبری ایمان چله ټول مسلمان کړي بې ایمان کې چا لاله اختیار نه وي ورکړي نو به ټول مسلمانان وي به وجنګ نه وي اختلافات بنوي بس ټول به مسلمانان بس جنگ به لمنس کې نه وي jihad بنوي خو الله ایمان کمنه خود مختار کړي یو اختیار را اختیار راکړي چوکما کې دا حکمي نظریه ته کبولی قبوليک نو په دیو زمانے چې د شیطان نظریه قبول کړله نو دا غوونه دفاع لپاره یې الله وی جنگ مکرر کو جنگ مفرض کو ولو شاله او کتل خو خوي د جبرئیل ایمان نو مقتدل اللينه جنگ ونوي کړی هغه کسان ومن بعده چې پس د پیغمبرانو نو ومن بعد ما جاتهم البینات پس دا غي نه و دوی توازيه دلایل د توحید دال کتاب دوی بجنګ نه وکړي ولیکن اختلافو لیکن اختلاف کړو خلکو خلق په دې دین کې د پیغمبرانو مچلاره دلانه خلکو به اختلاف وکړي غلط عقیدې به شروع کړي بیانونه به شروع کړي داغه د وجه نماز jihad فرض کړي دې خلکو سو جګېږي فهمې فهمينه همه نو باز د دوی نه منغه سوکو ا امانه ا امانه چې ایمان راوړو په خپل اختیار باندې باز مسلمانان شو په صحیح کډه باندې قائم شو ومنه همه او باز د دوی نه منغه سوکو کفر چينکار وکړو د صحیح دینه ای ایمان نه نو ج ډډل شوین نو ډډل مېسک خو خامه خه جنگ جوړيږي نو الله دې زکه مې جهاد کو نو ولو شال او کچې خو خوي د الله جبري ایمان چې ټوله مسلمان پیدا کړي وي او په ایمان کې مې خود مختاره کړي نه خلک نو مکتتلو جنگ مې نه نو کړي چون بن جنگ نه وې د مسلمان جهاد بنوي ولكن الله ولكن الله يفعل ما يريد کېي هغه چې وې غواړي بځاده الله خوخه الله ایمان کټول خود مختار کول نو ایمان کې ټول خود مختار یو او چا چې د الله نه بغیر په بل چا ونه ایمان او عقیده لرلی دا د هغه په خلاف الله jihad فرص کړي بس الله دغه څه ځکه د بیا امتحان بدڅو چجبري ایمان وې به د جنت او د دوزخ هغه څه بیا ضرورت بیا څه و ټول هغه ختمدله څه شم تباكيدو دغه نو ولیکن الله یفعل ما يريد لکان لا غاری هغه کی هغه چې وی غاری تر دې ز پوره دا درې م برخه وا درې م برخه کې جهاد په سبیل الله مزمنو او د جهاد سره تړلې چې څومره خبرې وي شبهه جوابونه او ضروری خبرې وي هغه ټول الله موږ تاسو ته په دې کې سنګه بیان کړ ولما برزول جالوت او هر کله چې مخامخ شو جالوت سره و جنودي او داغه د لخر سره دغه دازه تولوت لخکره د مجاهدین نو قال وویلی دوی رب بناوره بزمانگا افریق علینا توی که پا منگ مانده رو وره پا منگ مانده صبره نه مضبوطیه دزده کلکواله دزده زمجدونو کلک که وسب بیت اقدامه نه او کلک که زمان کدامو نه وان سور نه او امده وان سور نه او امده زمانگا علال قوم ال کافره نه پا خلاف قوم کافرانو قوم چو تا نشو شکست نه خورو په هځموهما نو دوی شکست ورکوړو جالوت والاوتا ته ب الله په وکم د الله باندې ووقطره داودو او وجررو داود جالوت داود داود دا د سلام جالوت ته جالووت لره تهله او ورکړ الله دو د سلام تهول کادشييول هک مته او پې غمبرې واللهمه او خوددنوهته وکړله دو د سلامته ما داغ نه شوو چې د دخواخوا خاود الله وله وله دف الله او که چری نووي کول د الله ن د خلکو بعض هم بعضې لره بعضن په بعضې مجر دنو بانددي دوله فصلده تل اردو خا مخهبا شو فساد بزیات شوي او بیا د فاد نج ک د الذااب زي ولاکن الله اولیکن الله و فضل د فضلله دله فضه چې جههاده فرس کړ دی على العا من الله دا يات الله دا جادده تون چې تاسو ووري دل تلكيات الله دا تون ده الله دي نطلوهاعليك لولو به دی داره پتاب باندديبللح ک چې حق کاره شي دا, دا, دا, دا, دا زما تېټه خبره زموږه خوښه خبري نه دي دا الله خبري دي وانکنا من المرسلین او یکنا نتی خامخه خدای ګری شوونه د پیغمبرانو نه تلک رسولو دا پیغمبران فد الله غورکړی مونږه بعدهم باز د وی اعلی بادن په بازوباندې منهم باز د وی نه منغه سوک د کلم الله چ خبرې کړې وې د الله سره ورفعه بعضه او پورته کړی میو باز د وی درجات په درجه کې واتین ای سبن مریم او ورکړی ای سالې سلام ته زوی د مریم بی بی البینا ته واضح <تصفح> دلائل توحید و یدناو او مضبوط کړم موږ د ربه روح القدس په جبرئیل علی السلام سره ولوشا الله او کچې خوخه وې د الله جبرئیل ایمان چاله په ایمان کې چاله اختیار نه ور کړې نو مخالفت بنوي شوي نو چې خلاف نه وي شون جنگ بنوي شوي ولو ولوشا الله او کچې خوخه وې د الله جبرئیل مقتتل الذین جنگ منوي کړی هغه کسانو من بعد هم چې پس د دوی نو د پیغمبرانو نه من بعد پس د هغه نجاعت همو البنات چې راغدوی توازيه دلایل د توحید ولکن اختلافو لیکن اختلاف او خلکو په توحید کې چې توحید کې خلکو اختلاف په ایمان کې خلکو اختلاف وکړو نو مخالفینو سره الله می جهاد می فرس کو. فمن فمنهما نو باز د دوی نه منغه سو کو ا من را ایمان راو په الله باندې ومنهما باز د دوی نه منغه سو کو کفر چينکار وکړو ولو شاء الله او کچن خوخه وې د الله جبرئیمان نو ما مق... او کچن خوخه وې د الله د جبرئیمان د نشته هغه ول زی ک جبرئیمان ولو شاء الله کچن خوخه وې د الله نو ما قتل جنگ منوي کړي خلکو د خلاف بنوي شبيয়া ولكن الله لكن الله يفعل ما يريد کای ها چی وې غوړی الله غختل چې ایمان ک خلک خود مختاري نو خلکو غلط طرف ته مخکړنو مام فرسکو